Сьогодні у випуску на вас чекає Різні мовні цікавинки від автора програми «Загадки мови» Олександра Авраменка Розповідь про казковий бібліотечний трамвай А також у програмі «Старшокласник» завітаємо на гурток фрески, мозаїки із графіто А ще поговоримо про фікрайтерство, тож приєднуйтесь! Аню, а ти знаєш, що таке алітерація і асонанс? Я зрозуміла, до чого ти ведеш. Незабаром програма Загадки мови буде в ефірі. Я знаю, що таке алітерація. Це повторення у віршах однорідних приголосних. А от асонанс не пам'ятаю. А чого це ти вирішила спитати? Знаєш, я дуже люблю читати поезію. І нещодавно натрапила на такі прийоми. І мені стало цікаво. Так нагадай мені, що таке асонанс. Про це тобі краще нагадає мовознавець Олександр Авраменко у програмі «Загадки мови». А ще він розкаже, у яких випадках звукові прийоми створюють комічний ефект. Слухаймо. Вітаю вас, шанувальники слова! Дорогі друзі, сьогодні йтиметься про звукові прийоми, які використовують у своїх творах письменники. Також ви дізнаєтеся про сумні і веселі звуки, за допомогою яких можна навіть створити комічний ефект. Отож, почнімо! Одним із засобів, що увиразнює поетичне мовлення, є алітерація. А що це таке? Алітерація – це такий художній прийом, який полягає у повторенні однакових або схожих за звучанням приголосних звуків. У такий спосіб створюється ніби мелодія, яка підсилює емоційність художнього твору. Ось послухайте, як за допомогою алітерації «р» Створюється звуковий малюнок, що ритмізує рядок, додає динаміки і навіть карколомності. «Радійте груди грозам і морозам, ті, що у творчу круговерть, несуть руїну, рабство, смерть» Павло Тичина. Або «Море, море, рокіт горя, посвисте пустель». Зверніть увагу в першому рядку, а літерація «р» яка придає цей рокет моря й горя. А в другій п і с посвисти пустель, наче свист, скажімо, кулі. А ось приклади, повторюються звуки т і с. Е я стою на кручі, за рікою дзвони, жду твоїх вітрил я, тінь там тоне, тінь там десь. Випливають хмари, сум росте колос, хмари хмарять хвилі. Сумно, сам я, світлий сон. Теж Павло Тичина. Фрагменти слів або склади, що повторюються, створюють своєрідне словомережево, у якому слова щоразу набувають іншого значення, створюючи пластичний, свіжий звуковий образ. Ось приклад. Лисніс липовий липневий липень, липучий і лискучий в білім дзбанку. У цьому уривку наявна не лише алітерація «л», яка створює ніжне, лагідне малозвучне тло, а й асонанс «и». А що ж таке, ви запитаєте асонанс? Це також звуковий прийом, але, на відміну від приголосних, тут повторюються голосні. Ось вам приклад із асонансом «о» в поезії Тараса Шевченка. «То полі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем». У цих кількох словах аж одинадцять разів повторюється «о». Українці із сивої давнини були уважні до слова мовленого, свідченням чого є властива нашій мові милозвучність. Саме про звукові особливості української мови ми далі говоритимемо з київською вчителькою української мови і літератури Надією Матвієнко. Добрий день, Надія Володимирівна. Добрий день, Олександра Миколаївичу. Завжди кажуть, що слово... Це номер один. Спочатку було слово. Починається святе письмо, так, правда? Так. А як же звук? Менше одиниця мови. Невже вона не має такого значення? А я ж таки до слова зараз, до Ліни Костенко, звернуся. Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, з чого їх почать. Е, -е знаєм, з чого їх почать. Нехай слова, як по-народному скажу, не дуже кочеврижаться, бо вони без звука не слова, бо склад до складу і слово народилось. Так от звуки. Я почну із голосних звуків. Така мізансцена. А! Тобто, згадала щось. От уже емоція перейдилася одним емоції, звуком. Одним звуком, всього -навсього. О, несподівана зустріч. Або навіть здивування. О, здивування, так. так. Де це ти взялося? Оту чи взявся? Так, Звук? несподівано. О. І особливо ж хочу відмітити, немає ніде такого милозвуччя, як в українській мові. Нехай дарують мені інші мови, але українське милозвуччя. І особливо... Піснях. От хочу заглянути своє дитинство. Повоєнне, корівок, ну співоджа треба. А я ж нібито артисткою було. Це так казали в селі, мабуть, артисткою. Це так? Угу. І пісня приходить. Ну яка пісня репертуару вже? Даруйте мені який, але там кульмінація звука. А, ой на горі цигани стояли, Стояла, думала, циганочка молода. Де так Також я витягала в кінці циганочка молода. А молодечому горлю дитячому давав силу і натхнення енергетику звук А. Не знаю, як я співала, але оцінка мені була дана така. Ой, Наді, тебе найдуща чуть. Все. О, О, це за професіоналізм даруйте. А моєму голосу такому енергійному давав силу звук А. Ну, а тепер... До неймовірного чарівника голосу і звука Недавно по радіо чую голос Анатолія Солов'яненка На слова Старицького Ніч яка місячна, зоряна, ясна Видно, хоч Будь голки збирай, збирай Ну там уже ж, що голос, що талант, що природа А що звук, а То це вже ж такий дар божий для України І для пісні, і для слова Дає звук, а От вам і непримітний, а без нього ж немає слова – звук «а». А от у вас Олександра Миколаївичу вкрала з підручника. З якого підручника? Класу. А, з шостого класу. Ви цікаво, що ж ви там вкрали. З шостого класу. Звернулась до Степана Олійника. А це ага. ж наш гуморист. Наш так? гуморист. Так. Моє дитинство, як зараз пам'ятаю, читала його оповідання Галичанки. А читала вже ж так, дотепно, що мене й по районах возили. Це вже на рівні Нобелівської премії. Приклад такий. По дорозі з-за Діброви Возять люди гарбузи. Та такі важкі великі, аж поскрипують вози. От тут два звуки голосних і, і. Вони вже не дадуть такої енергетики і сили, а важко, тяжко, бо це ж гарбузи важкі. Рядом відмічає Степан Олійник, мої рецензенти, критики. У батька під коморою на колоді сидять. Отож, обізвався дядько Харитон, не помажуть возів, так вони й скриплять. А мазь вже є, в лавці під стіною ціла бочка стоїть. Як оцінили, чи то із милозвуччя, чи то із рими, чи то просто своя оцінка. Але тут звуки і, «і». Дають стриманий уже рух, що важкого, так нагору скоренько не повезеш. Стримують два звуки І... Ви знаєте, справді, є навіть така теорія, називається теорія звукопису, в якій вчені відзначають, що голосні звуки кожен мають свій настрій. Наприклад, звук А — це такий, знаєте, революційний, веселий звук, динамічний. Гармидер, галас, гам, угаї, Шевченко, гайдамаки. Бачите, яка тут динаміка передається? І навпаки, звук О та У — вони більше сумні. Вони найчастіше трапляються в словах «сум». Бачите? У, горе, О. А А — уже щастя, А, радість, А. Тобто, навіть Мих словах вони частіше вживаються і стоять під наголосом, тому не випадково поети справді використовують їх як звукові прийоми. Ви слухаєте програму Загадки мови сьогодні ми говоримо про звукові прийоми в мові із учителькою Надією Матвієнко. Надія Володимирівна, ми що на згадували про асонанс, а літерацію. Між іншим, голосніші звуки часто ж ми використовуємо у вигуках. Власне, ми так, з цього почали з так, вами так, о, так, а здивування. Вигук без голосних звуків, не вигук. І ось вигук безпосередньо у художній творчості. Ну до кого ж звернутися? Звичайно, до нашого чародія, гумору Остапа Вишні, його зенітка. Удамся до тексту, бо тут буде і приклад яскрава ілюстрація. Так, так Сидить дід. Сверид на колодках. Як діла дідусю? Здрастуйте. драствуйте. Діла? Діла нічого. Діла, як ото казали ті писи-головці, гуд. І по німецькому дідусю навчились, а тож у соприкосновенні з ворогом був. От і навчився. І довго дідусю соприкасалися. Розказати, кажете? Слухайте, наближалося фашисти. Знелудніло наше село, опинився я по той бік річки в лісі, в партизанах. Та так мені закортіло подивитись, хто ж в моїй хаті за хазяїна тепер править. От підійшов до річки, смеркалось. Витяг з очарату човна, сів, висадився десантом у себе ж таки в березі. Та так собі між соняшниками в лопухах і замаскувався. Угу. Ну, тож, треба так. Сидю, чекаю, думаю, прийму рішення. Коли ось двері на гонок рип, виходять двоє, чую, фашисти, а третій наш пань Конужник за старосту в мене його призначили. Вийшли... Прямують до хліва. А у мене в хліві на горищі трохи сіна було. Ото панько їх туди ночувати й веде, бо в хаті душно було. Полізли, чую, полягали. Хропуть. А ага, думаю, почекайте, у мене в руках вила, тричата залізні» розмахуєсь да крізь лісу, а стеля в старої лісою була заплетена верболозом, вилами «Раз, два, три!» «Як заверещать, як закричать, вас і А нужник «О, рятуйте, хтось із землі з зенітки б'є!» А, думаю, сукки невесени вже мої вила вам за зенітку здаються, почекайте, ще й не те буде. Та так перебіжками у берег на човна, та й на той бік, а за три дні поздихали вони всі троє, переказували потім із села. Отаке моя з ворогом соприкосновення. А тут два звуки, дивіться, розпач і страх. О, рятуйте, кричали на горищі. А у діда із гідністю своєї перемоги. А, то вам мої вила тричата за зенітку здаються. І все, і більш нічого не можна додати. Два табори протилежні у двох звуках. О і А. Між іншим, тут є ще зразки так званого наслідування. Дивіться, рип. Звук передає так, ось так. Реальний так, фізичний так, звук природі так, так, так або лежить На і хроба і хропе. Там так, сказано, правда, хруп. теж хропіти передавати оцей ось звук, такий специфічний. Тобто, бачите, для того щоб максимально передати реалі дійсність цю художню так, передати, так. то використовуються усі засоби, зокрема і звукові. Між іншим, я хотів звернути увагу на те наших слухачів, що автор не відмовляється від суржикових слів і діалектних, от ви їх теж чітко так гарно передали. Так вони ж аж просять це сюди. А от якби, скажімо, там були літературні слова, мабуть, і ефект ну, я би прирвав. Б... Не було і б і реалістичності. І не, і не так дотепно, так, напевно. Так правда? Дотепно. Отже, звуки ще можуть створювати комічний так, ефект. правда? Ситуацію. Лексема без звука, не лексема. Тобто слово не слово, Є його суддя. І справді, з його от доки воно не зазвучить воно мертве, так, правда? Так, в книжках так, і в словниках. Так, Тільки коли заговориш, то слово пол'лється. От слово і звук має велику вагу у підручниках для діток. Щоб не мертвий був той матеріал. До речі, мені даруйте, це не лицемірство, але, воїстину, правда, після передачі диктант української єдності був, запитували, чи були підручники. Ми так, так, так, угу. так, аналізували. Має велике значення. Підручник, автор, учителю йде підручник і, і учню. учню. Оцей триптих так. він повинен живить, одухотворяти і давати І цінне, і цікаве, і потрібне для дитини. Мені дуже подобається, да до біографії письменника. Не так, коли народився, коли твір його вийшов. Ні, Заглядає та усе володина стайка. Коли я був малим, я так хотів вирости, а виріс і зрозумів, що дитинство ніколи не повернеться, немає дороги у дитинство. І отак ваше питання, отак, юний друже, у вас постійний діалог, живий діалог із дитиною, не спіши рости, ще встигнеш і Обов'язково звертають увагу на слова, словничок після кожної теми. І ви знаєте, після Степана Руданського, пан і Іван в дорозі. І там, як ошукав Іван пана, таке слово, я до нього так прикипіла душею. Яке? Знаєте, Марципан. Марципан, пояснійте, тістечка, так, правильно? Так, а я згадую свої незабутні, пахучі і мені тривожні Коржики. З угу. печі витягнуті коржики пахучі. А вже як ще другі, ще колядуєш дадуть у ці дитячі задубілі ручки цих коржиків, вони назавжди залишаться в дитячій душі. Там і суть слова, і дитинство, і звуки. Хай вони завжди тривожать душу дитячу, щоб вона не замерзла. А дитяча душа нехай буде завжди в ногу зі словом, зі звуком. Надія Володимирівна, звичайно ж, я не можу не запитати у вас про вашого улюбленого поета Василя Симоненка. Справді, геніальний поет. Як у нього в його поезії, а в поетичному рядку звук, особливо голосний, має просто так. неймовірне значення, тому що без нього не може бути рими, правда? Як і з звуковими прийомами, і з цими особливостями саме в його творчості поетичній? Ну, в цьому році, 8 січня, 80 років від дня народження, коли 28-річного Василя Симоненка забрала трагедія, я б сказала. І поезія. Ти знаєш, що ти людина. Василь Семененко стояв на чатах розуміння, звершення прекрасної суті людської. Людина, не забувай, що ти людина, пучок суниць. І припала така година, трохи радісна і трохи сумна. У Миколи були іменини, а у нас не було вина. Чисту воду пили із бочки, брудершафти і тости були. А вже як вранці зірниці усміхнулася жовта стерня, Ми Микої піднесли суниці, ті, що збирали гуртом півдня. І стояв Микола, як макром'яний, зворушено бурмотів бра. Був Микола від щастя п'яний, від хмільного людського добра. Нехай і поети, і звуки, і слово дають нам хмільне людське добро, щоб воно вас назгріло, гріло, гріло. Ну і на сам кінець, Надія Володимирівна, хотів би поговорити про живе мовлення безпосередньо. Бо поети, скажімо, наприклад, пишуть поезію і десь мимоволі, а десь навмисне створюють якісь ефекти, так? Так. А у, в житті людина, коли спілкується, вона безпосередня. Чи вдається вона до якихось звукових особливостей? Може, на певні місцевості? Моя... Як вони виграють? Моя чернігівська місцевість. Так. Я ж тільки доїжджаю. А в нас же ельвеолярне тепло, ага. Тільки доїжджаю до села. Здрастуй, Надю, а що воно оце у Києві робиться? І я вже в полоні своїх односельчан. Говоримо, вони не дуже прислухаються до значення того слова звука, але передають колоритність тієї місцевості, де народилось те слово. Розповідаю вже щось цікавого. Сидить одна слухачка. Так же аж не диша. Ой, Надь, оце ти розказуєш, а у мене в душі холодно Холоне, холоне, не треба їй жанрів, не треба їй науки, особливо, вона відчуває енергетику слова. Так. Літерою «Л» передала все, чим дише і ворушиться край, моя Чернівщина. Я хочу нагадати нашим слухачам, що з нами сьогодні спілкувалася досвідчений київський учитель української мови і літератури Надія Матвієнко. Я сподіваюся, що на наступні наші зустрічі ви порадуєте наших слухачів. А на цьому наша програма «Загадки мови» завершується. Пишіть нам і слухайте нас, а ми щоп'ятниці і далі будемо розкривати секрети української мови. З вами був автор і ведучий програми Олександр Авраменко. До наступних зустрічей! Радіородина – рідною мовою про найрідніше. Нагадуємо, вислухайте Радіородина. У студії Анна Русакова та Оксана Блажевська. Аню, а ти любиш читати? Дуже люблю. У мене з собою завжди електронна книга – Особливо люблю читати зранку, коли їду у метро на роботу. А ти? Аню, я взагалі не уявляю своє життя без книги. А знаєш, де я читала книгу останнього разу? Ану ж, здивуй. У казковому бібліотечному трамваї. Як цікаво. Ану розкажи докладніше. Охоче розповім у програмі.